איוב, פרק ו. ויען איוב ויאמר: לו שקול יישקל כעשי, והבתי במאזניים יישאו יחד, כי עתה מכל ימים יכבד. על כן דברי לאו, כי חצי שדי עימדי, אשר חמתם שותה רוחי, מעוטי אלוה יערכוני. הינהק פרא עלי דשא, אם יגאה שור על בלילו?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 אמרי קדוש, מה כוחי כי אייחל, ומה קיצי כי אעריך נפשי, אם כוח אבנים כוחי, אם בשרי נחוש, האם אין עזרתי בי, ותושייה נדחה ממני? למס מרעהו חסד, ויראת שדה יעזוב. אחי בגדו כמו נחל, כאפיק נחלים יעבורו. הקודרים מני כרך, עלם או יתעלם שלג. בעת יזורבו, נצמטו, בחומו נדעכו ממקומם. ילפתו אורחות דרכם, יעלו ותוהו, ויאבדו. הביטו אורחות תימה, הליכות שווה, קיוו למו. בושו, קיבתך, באו עדיה, ויחפרו. כי עתה הייתם לו, לא. תראו חתת ותיראו. אחי אמרתי, הבו לי? ומכוחכם שיחדו ועדי, ומלטוני מיד צר, ומיד עריצים תפדוני, הורוני, ואני אחריש. ומה שגיתי, הבינו לי. מה נמרצו אמרי יושר? ומה יוכיח הוכח מכם? הלאוכח מילים תחשבו? ולרוח אמרי נואש? אף על יתום תפילו, ותחרו על רעכם. ועתה, הועילו, פנו בי, ועל פניכם אם אכזב, שובו נא, אל תהי עוולה, ושובו עוד, צדקי בה, היש בלשוני עוולה, אם חיקי לא יבין אבות?